Fema Radio Show yako. yako. <laughs> okay, kazi ni kazi na hapa ni kazi mbali pia tunakutana nawe katika kuenza kufanya kazi na kukujuza yale maujuzi mbalimbali. Fema Radio Show kwa wakati mwingine tena tunakutana nawe mpenzi msikilizaji, brother, sister au yourself, brother, dada, mama na mother, au <laughs> Ibo, Karibu sana ibo. katika Fema Radio Show kwa wakati mwingine tena. Tukiwa tupo katika msimu wa saba na sasa hivi tukizungumzia maswala ya wanawake katika kilimo cha matunda na mboga mboga. Mohamed Mvumbagu ndio langu jina. Na mimi hapa ni Rebecca Giuumi kama alivyosema Mohamed na sababuisha ya Pandania studio hmm. tukiwa na Fema Radio Show. Mohamed amezungumza kwamba msimu huu tunazungumza wanawake na kilimo cha mboga mboga na matunda yep. lakini leo basi ndani ya Fema Radio Show tutajikita zaidi katika kuangalia nafasi ya mwanamke katika kumiliki ardhi ya kilimo jambo msingi, msingi sana, sana. unajua ya kitu nilichogundua uh, muhammed hmm. masuala mengi sana yanayotokea hapa nchini uwezo ukaacha masuala ya jinsia ndani yake. Yeah, yeah. Na hiyo nafili kwa ukweli kabisa hata kwenye ya umiliki ardhi hmm. uh, hapa Tanzania wanawake kwa namna moja au nyingine wamekuwa akiwekwa pembeni. Ngoja kwanza. Kwani yeah. kuna umemgana wewe kuweza kumiliki ardhi kama ardhi iko pale nyumbani tunatumia wote pamoja na vitu kama hivi. Kwa nini mm -hmm. unamiliki ardhi? Sisi tunamiliki wote, tunatumia wote. Unayeni umiliki wewe. Kwa nini wewe usipanye... Kwa nini wao mwanamke ufanye umimi, mm -hmm. umiliki? hatusemi kwamba ni umimi kwamba ni mwanamke tu, mm -hmm. lakini kumwezesha pale ambapo kuna fursa sawa kama tunazo tukamiliki ardhi, isiwe mwanaume tu kwamba ndo anapewa uh, kipaumbele. Lakini Ae. pia hata mwanamke asinyime kwa sababu tu ni mwanamke. Lakini tusimalize kwa sababu tuna watu wengi sana hapa ambao leo kimsingi ndo watatuelezea zaidi kwa nini mwanamke, kwa nini mwanamke zaidi mm -hmm. kuna umhimu gani na vitu kama hivyo. Nikukumbushe tu Fema Radio show inalitoa kwako kwa kushirikiana na, kushirikia na, na BZ dialog ACT pamoja na Taha. Na kwa kuanza basi twende kwa reporter wetu wa kwanza ambapo yeye ameoji watu mbali mbali Kutokea Njombe, swali so letu ambalo linauliza mwanamke ana nafasi gani katika kumiliki ardhi ya kilimo. Tukutana na Pastor Matthew Akiweleta sauti za watu kutokea Njombe. Sisa. Unasikiliza Fema Radio Show. Ya, kazi nzuri sana kutoka kwa Pastor Matthew. Wewe pia msikilizaji kama una maoni kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza, ongea na sisi. Andikeni na radio acha nafasi tuambie maoni yako tuma namba 0753 003001. Okay, wasa mwingine tena huwa hapa ambao tunaweza tukapata kitu kingine cha tofauti katika Fema Radio Show. Wakati wajipange na tunaenda kumsikia Domitila Mgole akiletwa na Pasta wetu. Huyo huyo Matthew Mhalila kutoka Huko Njombe akizungumzia wanawake na umiliki wa ardhi. Fema Radio Show. show ya kijijanja. This is who we are. Jipange Yipange ange Pange. pange pange fema Ulobil show Dio show ya kijanja mhm <manyika> mm kutoka almashauri ya mji wa njombe sehemu moja inaitwa halula ndio tulipompata Domitila Ngole ambaye yeye ameletwa na pasta Matthew na yeye ndo jipange wetu akizungumzia wanawake na umiliki wa ardhi na siyo kuzungumzia tu kimsingi ametupa stori yake ya mfano ya jinsi gani yeye kama mwanamke amepata nafasi ya kumiliki ardhi. Taimi hapa msikilizaji wa Fema Radio Show, tunaenda kumskiliza bwana Bwanaishi yuko na binti yake Tunu. Nataka kujua naye amempa nafasi, anafikiria kumpa nafasi au anaendelea kufanya kama jamii nyingi zinavyofanya nchini Tanzania. Ruka we we we we, we tunu. Mamboga ni sasa haya unanifanyia jamani? Mbona unanivuruga? Nikikusema utasema o oh, baba unanionea Nikikufenya utasema oh baba mbar. Sasa mimi nifanya kitu gani? Mambo gani hayo umeyafanya? Kila kitu umevuruga huku ndani. Na hayo makaratasi ambayo mtalamu alinipa mtalamu wa kilimo umeyadumbukiza kwenye dishi la maji. Unamana gani? Eh? Au ah, unataka kilimo cha mboga mboga nisikifanye mimi baba ako na mama yako? Ah. Unaona nivuruga. <sighs> Ukishika changamoto ndo hizi. Sasa hebu ngoja nimpige ni kwanza huyu mtalamu. Kama na makaratasi mengine aweze kunipatia. <sighs> Halo mtaalamu samahani kwa usumbufu sasa eh ee, nimepata majanga kidogo yale makaratasi uloniachia bwana binti yangu yote kayadumbukiza kwenye dishi la maji akawa anayafua kama nguo halisomeki andiko hata moja sasa naweza nikapata mengine naweza nikapata eh kwani wewe sasa hivi uko wapi ofisini haya ninakuja huko sasa hivi unasema kwamba kifanya huyu mtoto ni kizuri sababu anaonekana atakuwa mkulima bora wewe acha kumtetea <laughs> Unasema nianze kumilikisha ardhi mapema sababu wazazi wengine wanakasumba kasumba ya kutokuammilkisha watoto wake ardhi. Eh! Eh! Hao wazazi wanamna gani hao? Ha! Haya nimekuelewa nimekuelewa. <laughs> ha! Wazazi wengine wana mambo ya ajabu ajabu. O, wanacho kuammilkisha watoto wao wa kike alzi kwa misingi gani? Imeandikwa wapi? Nakasema nani? Ah wazazi wao wapenda ni wazazi wanamnaga gani? Nakwambia tunu binti yangu mimi hapa, mimi baba yako. Nitakumilikisha ardhi ya kutosha sababu nataka ukiwa mkubwa uweze kufanya ujasiriamali wa kilimo cha matunda na mboga mboga mpaka mataifa yakutambue mwanangu. Eh hey, mchezo. Au wazazi wasipenda maendeleo watoto wao achana nao. <laughs> kacho. E bwana da huyo alikuwa bwana issue umemsikia eh? <laughs> Safi kabisa bwana anaendelea kuwa mfano. Yeye amesema kwa maneno yake kabisa, ataendelea kumpa nafasi mtoto wake Tunu ili aweze kumiliki ardhi akiwa mdogo ili baadaye aje kuwa wa kimataifa zaidi. Tupa, ganda, gila, si Bravo. Mwenzako ndo kafanya. unafanya nini? Sasa ni wakati tuweza kulitupa jembe kunako shamba. Nora Lasco kihumile ambaye yeye ni afisa wa kilimo na umwagiliaji kutoka huko Njombe, analetwa na Felista due ambaye ni ripota wetu wa Fema Radio Show. Tumsikize Jembe Nora Lasko Kihimile akizungumza nasi kutulisha. Panda pa ubora, vuna hongera. Jembe, jembeni. jembeni. Jembe jembeni jembe jembeni jembe jembeni Jembe Jembeni. jembe jembeni fema, uh, fema radio show duo show ya kijanja felisto umefanya kazi nzuri kabisa ya kumoji jembe wa leo msikilizaji wa fema radio show Jembe Kimsinga amezungumza mambo mengi lakini la kusisitiza ni kwamba ili tuweze basi kuhakikisha wanawake wanapata nafasi ya kumiliki ardhi ni muhimu wanawake basi wakawa kwenye vikundi inarahisisha inakuwa rahisi zaidi tofauti na ukienda moja moja kutetea haki yako hii muhimu kabisa ya kumiliki ardhi. Moja ni nguvu utengano ndio dhidi. Yaani nisiweza kusema vizuri zaidi ya ulivyosema Mohamed mm. au vipi. Kabisa. Sasa ni wakati wa kuweza kupata burudani ya muziki na kuweza kuburudika baada kupata no ndoor za hapa na pale wakati huu ya kuweza ku refresh kidogo na kuweza kupata burudani Kibululu hii nyimbo ya kusikika mahali popote zaidi ya Fame Radio Show kwa mara ya kwanza msanii anaitwa Eric Mlindini burudika Kibululu mimi mara kwanza alijifanya kumbe anakaa mbura hati kwa basati nilimuita akajifanya tisitaki wale watu wanamchukua kwa mshikaji sije na nilala kwa busati wewe ulimkuta mzima kwa kiti no nilimkuta huko na mswaki ah, ulikuwa demu wa masaki Naitwa nani? Naitwa Kibururu. Inakaa wapi? Inakaa Masaki. Unaweza kuongea? Kaka vipi? Unaiona kwenye kiboroni. Ah sio leo zangu. Naitwa nani? Naitwa Kibururu. Inakaa Masaki. Unaweza kuongea? Kaka vipi? Unaiona kwenye kiboroni. Ah sio leo zangu Hello, sweetie baby. Hani wangu. Naomba basi nitumie dola 1. Kuna mtu anamsumbua kweli yani. Ah. Sweetie wapi? Mara kwanza ulifanya Leo zako zafal Ah, baby, nyumbani leo amepika na via e, bure. Unataka kunigeuza msukule. Ah, kwanza ni Sitaki tena demo wa masaki. Unaitua nani? masaki. kuongea. kaka, kaka vipi? kwenye kuru. Ah, so zako Leo zaka wanjafisi unasema sikrifu umekula mihogo unasema chavati umepanda pikipiki unasema ni taxi. Ah! Kwenye nyumba ya kupanga anadai ya kwake, ameazima nguo anasema za kwake, amepewa lifti anasema gari lake, ameomba bifu anapiga kabisa. He? alipodai baharesa baba yake. He? anafanya safari zake kwa matatu, huku anatembea kwa miguu. Nilijuaje? Nilimwona miguu yake ilivyo mbuu Sindi kujaribu kumuita. E chakadai? Oh namwe blue. Blue, yellow. Inaitwa nani? Inaitwa kibururu. Inakawa. Inakaa masaki. Unaweza kuongea? Kawa kaka vipi? Ni kwenda kwenye shule. Ah, sio leo sana. Inaitwa nani? Na na karatasi. button na bidole sema na fema msikilizaji ni wakati wa kusema na fema kipengele ambacho kinakupa wewe basi msikilizaji uh, sauti yako kusikika kwa vijana wengine nchini Tanzania na ni hapa hapa ndani ya fema radio show uh, kwa wewe ambaye bado unajiuliza ni jinsi gani basi unaweza kutuma sauti yako tukaisoma hapa ni rahisi sana andika neno radio tuandikie maoni yako au uh, kama unapenda kujibu swali la wiki kisha unatuma kwenda namba 07 chanu 3 003 001 naomba nianze na message ya kwanza tuliyopata huyu hapa wa wakina mama wengi wanapenda shughuli za kilimo cha mboga mboga za majani kwa sababu zinawapatia mahitaji mbalimbali na hata kumpunguzia baba matumizi mengine naitwa Seuri Ndogi kutoka pande za palangua wilaya ya Chemba asante sana kwa kuongea na Fema Radio Show Umkina hapa anasema kilimo cha mboga hupendwa na kinamama mama kwa sababu akina mama huwa na muda mwingi wa kutulia sehemu nyingi hivyo humudu kuzitunza bustani kwa urahisi. Naitwa Joseph Nyalulu toka sawewe uyui Tabora. Asante sana Joseph kutoka Tabora kwa kuongea na Fema Radio Show. Kuna meseji nyingine pasama hii ni kwa sababu wanaume wengi tumeweka mfumo kuwa kazi hizo ni za kina mama. Kumbe huo ni mfumo mbaya kwani mwanamke anatakiwa kushirikishwa shughuli zote. Emmanuel Tanasio kutoka Gairo, Morogoro. Asante sana Emmanuel kwa maoni yako. Na msikilizaji basi kama ilivyo kawaida kwenye Sema na Fema tunamtaja mshindi wa swali la wiki. Na mshindi basi wa swali uh, la wiki iliyopita huyu simu mwingine bali ni Ezekiel J Molel kutoka Mianzini Arusha. Ezekiel, hongera sana. <tos> na Ezekiel alijibu swali letu kwa kusema kilimo cha mboga mboga na matunda Hupendelewa sana na wanawake kwa sababu hufanyika mara nyingi maeneo ya karibu na nyumbani ambako wanawake wengi hasa vijijini hukaa nyumbani kama walezi wa familia pia huhitaji mtaji mdogo ukilinganisha na mazao mengine huwawezesha wanawake kupata chakula cha familia kwa muda mfupi sana pia huwawezesha kupata fedha kwa ajili ya vikoba na sakos mbalimbali na sisi basi tukasema huyu ndio mshindi kwa wiki hii. Na wepi ya msikilizaji unaweza kubahatika kwa wiki ijayo ni rahisi sana unasema na Fema Radio show kwa kujibu swali letu la wiki. Na swali letu la wiki hii basi linauliza je, yeah, mwanamke ana nafasi gani katika kumiliki ardhi ya kilimo?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 Aha baada ya kuweza kupata kusikia Sema na Fema Rebecca ametufahamisha vizuri kabisa mshendwe wetu wa siku hii ya leo. Sasa ni wakati wa kuweza kwenda shambani kufahamu mishe mishe za shamba. Na sasa tunakuletea Selemani Mduge kutoka Njombe hadi studio zetu za Fema Radio Show katika mishe mishe za shamba. Mishe mishe za shamba. Mishemishe za shamba, Fima Radio Show. Dio show ya kijijanja. Yes, msikilizaji baada ya kumskiliza Suleiman, Suleiman, Suleiman. Suleimani. Suleimani. Ehe unaweka na ile i kabisa. Mm. Ki, Unajua kibantu bantu. bantu. <laughs> Safi kabisa. Selemani bwana alikuwa na mishemishe yake. Na kama kawaida ukisikia mishemishe mishe, inaisha, maana na sisi tunakusanya vilivyo vyetu hapa studio. Virago, eh Jumbai, marekujuza. Kabisa. Lakini kama kawaida ndani ya FM Radio show huwa tuondoki tu ovyo Lazima tukumbushane yeah. message chache ambazo uh, zimetokea au zimekuja juu zaidi katika kipindi cha leo. Na kama tukakumbuka tuko tunazungumza nafasi ya mwanamke kumiliki ardhi, tulikuwa najipange tukawa na jembe ambaye ni mtaalamu wa ngome kwa kina kabisa mimi nacheza kusema kitu mm -hmm. moja, yep. wanawake tusikae nyuma Unajua eh? Siku zote tusubiri tu kiti kiwekwe kwenye meza kwa ajili yetu. Siku nyingi tunachukua nafasi yako, eh? Kwa utushiriki kamili kabisa katika mipango ya maendeleo ya kilimo ya wilaya yetu. Tusisubiri mm -hmm. kushirikishwa. Bora umesema wewe kwa sababu pia uh, kama ukiwa unasubiri kuweza kushirikishwa kila wakati, unaambiwa raha jipe mwenyewe. Ukitaka kusubiri kupewa raha, <laughs> utasahau lika alafu zitakuwa zimeshesha. Yeah, raha hiyo mm. discuss wiki yeah. Lakini amna noma o vipi? Raha za maendeleo zinazozungumziwa hapa. Okay. Lakini vile vile pia tunaangalia masuala ya kubadili fikra na kuweza kutoa haki sawa kwa wanawake pamoja na wanaume wote waweze kuwa haki sawa kabisa kabisa katika masuala ya maendeleo. Hayo na mengine mengi ambayo tulikuwa tumezungumza bila shaka utakuwa umenufaika nayo vya kutosha kabisa. Kumbuka kwamba hii ni FEMA Radio Show ambayo imeletwa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue pamoja na Agriculture Council of Tanzania. Okay. Bila kuwasahau Taha. Yeah. Kutoka studio mimi naitwa Rebecca Gumi na Mohamed Vumbagu hapa. Tunasema Bye bye. Kwa Kufahamu zaidi, tembelea tovuti yetu www.feminahip.or.tz